Gabon guztio ahi, hemen gaude, aztele bezala, garra zikarekin. Gabon bai, eta bueno, o dakizue FM-ko eundasazpi puntu goztean, hau da zu kontrainformazio saioa, eta beti bezala, basiko gara, gurekin harremanetan jartzeko bideak sehazten, eta bueno, azuzenean sartu nahi baduzue, telefono zenbakia bakia, bederatzi laula hogeita bat iruro-geita Eta badago ere hor, E, Web gunea, Irola, ba, ere bidari nahi bat e-mail bat Irola e, arroba bildua, e, abildua, barkatu, arroba, abildua, irola arroba sindominio.net, erdara, seizango da errazako Eta, bueno, ere badago, garrasika, abildua, gmail.com garrasika.info Ah, bueno Bueno, beti bezala, badakizue gure irratxa hau, ba, albistes, elkarrizketaz eta agenda puntuz beteta dago, eta, bueno, ba, gaurkoan, ba, gaina guzia, gure bi elkarrizketetan, ba, izango da, e, feminismoa eta horretarako badauzkagu gurekin gonbideatu bi, e, deustuko talde feminista den pareko kideak gabon. Bueno, verandogo be, izango da pulchua de grande baina gaur bizitan etorri dira, hemen ditugu eta bueno, ba xe ba, baino eta bueno, 5. urte urrena, 5 urte bete dituzte eta bueno, ba, kontatuko dugu eta herselan, zenan diren 5 hauek, ahwek, ibili diren eta bueno, ba, ba ere hemendik aurrera, ba zer egin desaketen eta gero balkago beste el karrisqueta ta Ba, ere generoari lotuta izango da alkarrisqueta, seren larun bat honetan nos patzen dute La kelo gaztetxean jardun aldi majarak, izaneko ba, kintxa edo jardun aldiak e, non izango dira jenero buruz eta demakumo ere ari buruz e, izango diren ba, charlatxoak ere egongo da kantautoreak eta bueno, jaiarako momentua, baina hori ere gero izango da eta albizte gain nire itxigingo dugu urriak hogeita marrean izango den Manifa eta epaitegi erriko aieriburuz BBU-eraen be, eta iberdolaren aurkako ba, egun internatsionalen e, izango da zeren, bueno, etortzen dira e, Europako eta munduko e, borrokalariak, bbu eta eta iberdolaren borrokal, eh, bor, eh, kontrako borrokalariak, eta bueno, izango dira jardunalditxo bat, eh, bueno, bideo bideotxo bat, eta izango dira ere maipaiketa eta manifa urrengo urriaren hogeita marrean. Eta, bueno, pasan astean, e, orkestu bagen izuen beste bueno, Euskal Herrian, asteen zen proiektu komunikatibo berri bat, nau izenekoa, ah, baga urkoan beste batekin gatoz, eta EHKZ-A eh, Ipare Euskal Herriko Gazte Komunikazio Proiektu, aurkestu berri dute. Eta bueno, ba, Ipare Euskal Herriko Gazte Komunikazio Proiektu hau ba, orain plazaratu arren 2008aren batean jarriko da martxan interneteko irubbikoitz.ehkazeta.eu horri aldean. E, lankide txan eta parte hartzean oinarrituko denda bide bat izango dela asaldu dute eta Ipare eh, Euskal Herriko Gazte Entzat Adierazpen Eremu azke bat. E, Ipare Euskal Herriko aktualitatea landuko dute, jatorri politiko eta soziala edo zein dutela ere, gazte itxa emanaz. Baina informazioa oinarri izango duen atalaz gain, proiektu komunikatibonek beste hainbat ere landuko ditu, blogariak, ekarpen kulturalak, kirolak, sortzaien txokoa eta bar. E, webgunea osorik, erabelgarri 2008an jarriko bada ere, gaurtik aurrera, webgunearen harrera horri aldea ikusgai izango da. Eta otsailera bitartean Gasteak ipa Euskal ipare Euskadi herriko eragile politiko sozial eta instituzional nagusiekin bilduko dira, proiektuaren berri emateko eta baita liseo eta unibertsitateet etako ikasleekin ere. Eta bueno, ba, beraien webgunean badago ohar bat, naiko txu Luzeata sakuena, beraz bertan irakurri kurri desake sue 3 eta bueno, pasaden astean izan genuen garrazikan elkarrizketatxo bat, olentzero de de Sobidchaile e, e, en Historia Ariburus, eh en vidonato Siren, megaparquean, eh eta, eta baseXukaten epaiketa e, aste honetan eta bueno, badirudi atxeratu egin dela e, testigo protegido bueno, gauza bueno, alegatuz eta eta bueno, badaukagu Bidiotxo bat, non asaltzen dute haiek zergatik, bueno, zer egin zuten oso askar eta, eta zergatik atxeratik egin dute, ba, epaiketa. hinchar desobediencia kinchaueguin genuen eh BH 2000 aterh mi garrien urtean gamonak heldu baino lan eta bueno gure intentsioa zen eh ba hori eh le andarte ba, gure mezua, es eh ba, daleku bat non bai egin diren eh, modu ilegal bateak eh, eta horretuz apartere ba zen eh, bat, eh, ba, kontua eh salatzea, Baina, eh a sant egiten es, as gaur egunean egiten direnen azpiegitura erraldoiak horrekin duten harremana, es. Adies ba daukagu ora aviadurarendikotrarena, edo egindu berri zuten hordukuz daietan zeuden lanak supersobre autopista egiteko, gaur egun ja ikusi daitekena ez duena sentxuri, ez da ez da pale erabiladarik. Eta nola egiten duten politika bat non, ba, dena den e, eraikitzea, eraikitzea, pentsatu gabe horrean egitu duen Eta aldi berean, no ba, ikustean nola gure gure erokortasunean egiten ditugun oituretan gukere elikatzen dugun hori, ez? Adibidez, ba, erosketak egitera joaten galenean e, megaparberakar salako leku batera, gamonak biakatu diren e, e, kontsumismo horako e, epe bat erostera eta erostera erostera. Eta orduan, gure bueno, ba, ideia hori izan zen. Ba megalapartitxi, eh bueno, e, bi sarrerak eh e, enbidonatuz eta salatzeko, ba hori hitziola bera, ba kontzumismoa ta eldesarrollismoa ta handia. Eta da, orain, da, orain daukagu, ba eskala, e, eskala bat eh baitegitik eh urte, e, urte e, desordenes publikoz eh eta urte eta erdi seguritatea bial delituan batean eta bueno ba, gure defentsa hori, ez? Ba batez ere, ba, ba, egin genuena da zela ekintza bat, desordien ekintza bat esuena irri horrela karakter violento esaer, batez ere zen hori. Sortzea momentu bat, e, momen, e, geldi, momentu geldia hastea momentu batez gure egunerokotasuna hor leku batean non esaten duguan moduan ez dena normala guretzako ta ta de de ia la siguiente ari he pentsa pentsitzera orrelako gomodias, eh? Se hostia de un megapark, segatik se harremala aucan adibide sabia duraldeko teneekin eta guzti horrekin. Eta gure goera epaiketan horrean, ba bueno, orain eh genuen epaiketa, baina ba e, atzeratu Eta, aste honetan, hura eta energia ez dira merkantzia, jardunaleak aurrera eraman dira, jardunaldi horietan, herri ezberdinetako militanteak partatuko dute. Transnacionalak munduan zehar egiten ari diren urtegi eta makroprojektu erraldoiak ondorio larriak suposatzen dute, bertan bizi diren komunitateen txat, eta baita ere, inguru txat. Proiektu hauek, gainera... Bakarrik, e, bakarrik Transnacional hauen aberaztapen izugarriak handitzeko balio dute eta milaka pertsonen bizimuduarekin amaitzen dute. Euskal Herrian, egoitza duten BBVA eta Iberdrola Transnacionalak proiektu zapaltzaile askoren atzean daude. Horregatik munduan zehart Transnacional hauen kontra borroka egiten duten pertsona asko go, e, gure artean egongo direla aprobetxatuz urrengo ekimenak antolatu egin dira aste noterako. Bihar aste artea 29 Arraldeko arralde, Saspiet erditaneko etxean demokrasi dokumentala ikusi izango dugu eta azkenean azta azkenean urriak 30 e, Arraldeko lagoetatik aurrera Iberdrolaren kontrako epaiketa herrikoia aurrera eramango da Arrega plazan. bertan Brasil, Mexiko, e, Grecia eta bestein bat herritatik e, etorriko etorritako jendea Iberdrolaren kontrako salaketa egingo dituzte Sortxietan BBVAtik, Plaza Plasa Viribelaetik, Iberdrolara martxa bat egin egingo da bi transnacional hauen inbertsio zapaltzileak salatzeko. Hori bidali digute Irolaren 빌dera eta bueno, ba bertan badaukagu bihar eta eta etzirako ba, deiak. taskean aldian ba Iruñaldean ikurrinarekin araso Larria daude. eta Iruinan bizi zuten salbuespen egoera salatu eta gusion ikurren erabileraren silegitasuna aldarrikatu du lagun handanak Iruinan egindako martxan astebur honetan eta bideo horretan babes besosoa elarasi diete hortegoan San Fermietan e, ikurrin eta ikurrina eskegitagitik ospetutako sei lagunei eta 2010ean ikurrina plazasara sartzeagitik azaroren 18 epaituko dituzten beste amairu gaztei. Eta iruina askatasunez plataformaren noarra, urrengoa da. Pasaden asteko gertaerek hau da, zei lagunen atxiloketa eta iruineko autetsi baten zitazioa deklaratuz esan, bizi dugun benetako egoera azalerazten dute. Erabateko salbospen egoeran imposatzen zaigula, hain zuzen. Pasaden ustaiaren zeiko ekintza aldarrik atxaile eta baketsua bezalakoak pertsona eta pentsaera politikoak kriminalizatzeko erabiliak dira. Bitartean, Interesatuki, benetako eta dimentsio handiko eskandaluak gordetzen dira ala nola, guztion diru erabiliz, gainzariak obratzea edo talur publikoak esku pribatuetan eta nuzteko operazioak bezalakoak. Ahaztu gabe jasaten ari garen etenik gabeko askatasun murrizketak. Testu inguru honetan, iruñerriko amairu gazte izanen gara epaituak datorren azaroaren amazortzitiko gaitabirako astean. Gure kasuan ere, ekintxa baketsu eta larri gatzaile baten ari izanen gara epaituak. Paradosikoa bada ere, askatasuna irudikatzen duen ikurraren aldarrikapena epaitua izanen da hogeita amairu eta eunda gehi, urte arteko espetxe zigor eskaerekin eta undaberrogeita marmila eta irure marmila euroko indemnizazio eskaerekin. Eta hori ze da, hain zuzen jokoan dagoena, askatasuna alegia. Hortaz, gaur egun iruinaen oinarrizko askatasun demokratikoak ankapean harturik daude eta hauen aldeko aldarria eta defentsa jasartua eta zigortua dago. Eta helburu hori lortzeko beste batzuen artean salbuespen legeak sortzen dira eta zuen bitartez ikurriña legezkampo jarria dute de facto. Guztion honengaitik eta ardura guztiz jokatzeko asmoz hidionetako bizikidetzarako gure konpromisoa adierazi nahi dugu gaur berriz ere. Hau da, eskubide gustien bermean oinarrituko den elkar bizitzaren alde. Horregaitik zer adierazi nahi dugu aldi berean. 13 lagunok ikurriña baten defendtsa egiteagatik epaitzea burugabekeria izateaz gain, irionetako bizikidetza eta etorkizuna erabatu aldintzatzen dutela. Norabide horretan, deialdea lusatu nahi diogu iruneko jendarteari, urrengo azaroaren bederatzean burutuko dugun mobilizazioan parte hartzera. Azkenik, gure ikurren defentsa eta simboloen legea bertan behara usteko, herritarren, parte hartzea albidetuko duen, ekinbide baten inguruan lanean ari garela jakinara nahi dugu. Horretan segiko dugu lanean, beraz, Iruinan pertsona guztien eskubide guztiak bermatuz, Iruinan askatasuna visial izateko alegia Eta joan denoztegunean, e, urriako gehita lau, oraindik ere, bueno, e, Madridien hausitegi gorenean, e, o, e, bueno, gehi bat e, gazte Euskaldun epaituak izaten ari ziren epaiketa, makroepaiketa horretan, ma ba, bueno, salaketa batekin zuten gazte hauek, ba, egun horretan, e, haiek torturatu zituzten poliziek endeklaratuko bai zuten, eta bueno, ba, eskatu zuten aieke presente ez egotea, eta, bueno, ba, momentu horretan e, nahikoa sufrimendu pasatu zuten lako, eta salak eta horrekin batera, ba, bueno, e, birgo goratzea, zelan e, Estatu Espainolean, orain dikere, ba, ba, bueno, milaka pertsona, milaka erritari euskaldun torturatuak izan diren, eta hori ez den e, inoiz ez ikertu, ez, ez da, kondenatu eres, beraz, bueno, ba, aien itxak entxungo ditugu, eta... Eta zer, zuten, bueno, eh, lortu zuten azkenean epaiketan eh, ez segote. Bai, hemen jartzen du albistean defentsaren eskaren onartu due paileak eta lehen aldiz hauzipetuak, ez dira aretoan, aretoan egon beharko deklarazioak entxuten hauzipetuek, ariera dute erabaki horrekin, torturatuak izan tortura tortura zirela onartzen duela nola bait, eta instrukzio dena balio gabetu eta kasu hartxibatu beharko zutela onar, onartarazi dute. Eta hori, hori jarriko dugu, dugu bideotxoa, haien itxak entzuteko. Espainola ditutako aro honetan, eta e, ez dugu e, eskatzen guzin iztea edo ez, baizik eta e, bueno, e, egia edo bidentzia bat e, agerian ustea eta da, estatu espainolak, dituela prebentzio mekanismoa jartzen tortura eta tratutsarrauek kerta e, ezkerra ez daitez. E, horren adibide argiena dugu, ba, ba, estatu frantsesean atxilotetako e, e, pertsona asko inkomunikazioaldia aplikatu etzaileena, ba, torturak salatu ez bezizana, e, ez? Eta aldiz inkomunikazioaldia aplikatutako eh askori, ba, ba, e, torturak salatu salatu ditugola. E shamen ez da, ez, da ba, ez dugu eskatzen gu xinistea edo ez baizik eta eskatzen duguna da impunitate honekin amaitzea ez nahikoa da e, to, torturatzaileek ba askatasun oso oso beraien gezurrak e, eta e, hemen esan behar izatea inongo inongo e, zerarigabe edo impunitate osoz eta e, horren adibide argia dugu nola gure gure paiketan eta gure sumarioan progatzat hartzen diren ba kulturapean e, askotako eta eta e, aitortzaitek. Eh honenarira guk eh paiketa honetan e, aurkeztuko ditugu proba irmoak gutako askotoz kidatuak izan da izan ginenaren eh froga e, gutako askok ba Estambuleko protokoloak eh E, segituta, hainbat e, progain genituelako, eta horiekak iztuko ditugu, e, ba, progatzeko e, benetan torturatuak zakinela, eta ez dela ez dutuak. Guketugu e, mendekua eskatzen, ez dugu mendekoa nahi, eskatzen dugun gauza bakarra da, badela garaia, e, e, Euskal Herriarentzat, tzat, e, Euskal Diendartearen tzat, eta Espainiar Diendartearen e, impunitate honi stop esatea, impunitate honekin torturaren impunitatearekin amaitzea, Eta, eta bada garaia esan bezala milian, eta azkaren kompomidean eta ezkelerriaren Herriarentzako bakian aurrera pausoak denoan Eta gaia zeharo aldatu gabe, beti izaten ditugu Euskal Herrepresaliatu politikoen kintzer ikusiadokaten albisteak eta bueno. Ia ja, irratza joa bete baina bueno, a, albistea da e, gaur bertan zebilako espetxean duen amaika Euskal preso direla girela, bizebaldintzak zalatzeko. Eta, bueno, ba, preso hauek Borrokaldia hizi dute kartzelan dituzten bisibil ditzen salaketa egiteko eta bertan dauden 13 presoetatik 11 akabiatu dute gose greba hau. Presoiek dira Iker Agirre, Gurutza Egirresarobe, Aldo Aparicio, Asier Arzaius, Juan María Echevarri, Garikot Etxeberria, Jesús Goikoetxea, Manuel González, Juan Lorenzo, Roberto Lebrero eta Urchi Paul. Eta beste bik, e, jabiagirre eta inaki harakamak arrazoi ezberdinen gaitik ez duteko segre babiatu, baina bat egin dute borrokaldiarekin. Eta etxeratek jakitera manduenez, zebilako espetxean aspalditik bizi dutetentzio goerago bat, eta muturreko bizi baldintzak jasaten dituzte lau du oarbi Beti, solamenduko moduloan izaten dituzte, ez diete inolako aktivitaterik egiten usten, pati irteterakoan, metaldetektaga jutik igaro arasteaz gain, ukimenezko miaketa egiten dizkiete esotik, noiz nainbarrabiliak edo saia aukkixera helduz. Tentsune handiak bizi dituzte. Arkaitzbehi honek hipoia jasan eta salatu du etxeratek, aurrez aurreko bizitetatik, bueltan miaketa integralak osoki biuztera beharuz egin izan dizkiete, zenide ere miaketak egin izan dizkiete aurrez aurreora edo lokurietara sartzeko eta honen ondorio zenbait bizita galdu dituzte eta a bar luze bat. Egoera horien aurrean, espetxeko zuzendariarekin bildu izan direla jakinara dute iturri berberek, baina diotenez ez, lortu gabe. Epai, ezen espetxeetako idazkaritza horoko rari bideratuktako kesa eta salaketek ere, eso mendute emaitxarik izan. precio que con tanto odio creció o oh, mujeres grises de tierra áridas reciban mi rencor envuelto de dolor o oh, adultos caducos prepárense porque la diversión hey, hey. comenzó no sé ni cómo ni por qué pero aquí sigo diciendo lo que encuentro entre lamentos con tormentos que por ello siento desde que el ojo tengo abierto sufro el crudo aliento de los monstruos del cemento eh? en todo momento entre metros de tratas pretas contas tus viruetas sueltas a o despensas piensas sin pensar y pensar a la... Benoa, ba, ez egiten duzu, Eirola Irradi Azkutxe, entxuten e, Garrasika saioa, azte lehen azken eta ostira lero bueno, Momentuz azte ez dago saiorik, baina, bueno, uste dugu lortuko dugula ere garrazika izatea eta, bueno, e, elbizteak irakurri eta gero gaurko helkarrizketarekin aziko gara, ziren daude hemen itxoiten, e, luze, saioa entxuten Eta, eta, eta, bueno, lehen, ba, ezkerrik asko tortsa gatik, hemen daude e, deustuko neska taldea, ezta? Bai, bai e, Zue nizena, taldearen nizena, bada, kare? Pare Pare, ezta, bueno, ez que nik ba nago gero e, izango dugun elkarrizketa telefonoarekin Telefonaren bidez elkarrizketa prestatzen eta, eta, eta, bueno, Eta, egiten, pizkatu urduri, baina, bueno, ondo, gustora.. Bueno, bale, <risa> eh gabon eta eskerrik asko, iniago gesean dela. Eta eta bueno, bai, es, leenesan dugu, eh, 5 e, urte bete dituzue eta 5garren urtehorrena ospatzeko edo ja ba jardunaldi batko kantola dituzue eta, bai, da bueno. Ba, no. Horriburu isiguala purtxuaderango, galdera es ba, ba, beti bezala es, talde bat sortzeko edo ze... <coughs> Ze behar edo ikusi zenuten, se ze, selako ze narketa egon zen, o selako ze ego era momentu horretan, ba bueno, hori ba, hartzeko eta ba, pare sortzeko. Bueno, ba mi eskerroi goi pare sortu zen orain dela 5 urte, eh bueno, lehen zegoen proiektu bat, deustuko gastera gilez bueno, deustuko gastera gilez berdinen artean sortu genuena izantzela deustuko gaste termometroa. Eta deustuko gaste termometroa zen Eh, bueno, bat eta helburua zen deustuko beharrak detektatzea, o sea, diagnostiko bat egitea eta gero do, behar horiei, bueno, irten bidea edo beintzat horretan bueno, lanean jartzea. Horduan, vozgailen inguruan hasi ginen lanean izaten zela ze, etxe bizitza, euskara, hizialdia, mm, immigrazioa ta feminismo. Eh, lantaldes sortu ziren gailoien inguruan hausnartzeko, eta Bueno, batzuk sartu ginen, tal, e, lantalde feminista horretan hasieran lantalde txiki batzen, baina gero dinamika ba, piztuzen apurka-purka, hasi ginen ekintzak egiten, gehien bat eraso, hau e, zeuden erasoi e, erantzuna ematen, eta azarako gehiatak bost, martzuak sortzi, orako gauda eta zehatzetan, ekintzak antolatzen. Eta apurka-purka laula guni izatetik, horrein ba, hogeikide gutzigora bera, izatera pasatu gara. Bilakare, bilakaera ona, espozitiba. Eta esan zuen bueno, igual e, horrela zineten ez dakite, baina dinamikekin hausoko ba, e, eraso eraso matzistak zalatzen, hemen gainera askotan irakurri ditugu bueno, lehen Bilboko Branka existitzen zen unean, es, ba, gure txako ere iturri, informazioiturri oso bueno, nagusienetako bat zen, eta hor ba, askotan, ez irakurtzen genituen zelan parek egiten zuen e, bueno, sal, egiten zituen salak eta hoiek. Eta badokaue protokolo bat. Bai, <risa> bai ba, printzipios hasian egiten genuen apur bat, ba hori hitzi ba, ginenean pues, sobre lamartza da dunez.. Eta gero ba, kobonturatu ginen protokolo bat bar genuela gauza kondateratzeko, ba, medioetara zabaltzeko babilbobranka edo edo zein Eta ere hauzoan zabaltzeko, os azkenean ba, zen beti jende berdina enteratzen zela ta esginela heltzen, ez? Orduan gure protokoloa pues, da, oso lazo simple hasta kit, e, baten berri daukagunean e, kideen artean zabaltzen dugu, kidak egiten dugu ba, bilera bat egun berdinean edo hurrengo egunean, eta ja e, zenbait e, lan banatuak ditugu, banorke, bueno, pankarta bat dago egina, daina, Kacela, bai, testua egidazten da, esare e, sozialetara bidali, komunikabidea bidali, segne-segundan segne, segne, de jaldia, esarengo egun, eta gero konzentrazioa edo... Claro, bueno, Bi egunetara beti kontzentra egiten ziziziziz. da, prinsipioz saiatzen gara deustu karteles betetzen, eta kontzentrada deialdia egiten. Egia da saiatu garen laigual, edo ideia badagola beste eraren baten zabaltzeko erasoa, baina ezkenean saiataba igual komertzioen bidez edo, baina peti daukagurua, baina ezkenean nino izatea egiten. Egia da, eta horrela zerratza bena saiatu. <laughs> Ala ere, esan duzuen bezala, bueno, asieratik ez, ba, gero biakara esan da oso positiua, eta gainera normalean ez, igual eh, horrela taldeek, bueno, taldeek horok horrean, eh, buru bat daukatenek askotan normala da kontrarako konralako joera hori eukitzea, eta ba, bueno, ba, erasoak salatzea edo baina zuek ere ba, beste beste helburu bat izan duzue horre ta eta gainera bueno, ba, deustuko auzoa ez askotan e, ba, bueno, margoztu eta guztize hortik egon dira on bueno, ekintza bereziak non, Hori, sistema heteropatriarkalak impozatutako, pentsamoldei ba, huelta bate matea, dugu txenes jendearen gan, zer zer, ez? Zortzea elburu zutenak. Eta, bueno, igual kontatu aldi guzu, ez elako motak izan diren, zein zen zuen elburu, ez? Eh? Erera gina izan duten jendearen gan. eta eta, bueno, gero era valorazioaren batekin bat duzu, a ber, iruditu sei zuen, ba, bueno, lortu duzuen, bete duzuen helburu hori? Ba, hola, igual gehien, Zok geien edo ez dakit... Eh, zok geiena eraginduen gaia edo kanpaina edo izan zen nileroko ariana, bai. ez? Bai onerako eta... Bai. Eta, eta onerako! <laughs> baina bo, txar oza, txarrerako inoiz ez da, ez? Baina ba, bueno, kritikak jaso genituen be bai, baina nik oso positiboa izan bai. zela. Urtero egiten dugu egutegi bat bat e, ditu bi helburu alde batetik diru lortzea eta beste alde batetik apur bat kontzientziak, haur ba, bat lantzea, ez, eta orain dela bi urte, bi urteko bi egutegian, e, ba, egutegia zen neskato baten bizitza, maripiliren bizitza, ez denokara maripilio horretan, eta momentu batean ba, neskatori hilekoan bat, zai? jeizten zaio eta irudia zen kulero batzuk neskato bat komunean, eta zo ikusten ziren hankak, Bueno, oñak eta eta kuleroak, kuleroak hilekoz beteta. Ez. Eta orduan, pues mundo gustia, llama, no se guerra, no sé qué. Es, ba, mundo gustia comentatzen zuen, baina zelako txarrikeria, nik azaltu hori jarriko nire sukaldean eta ba, belako komentarioak entzun genitua. Eh? Eta san genuen, no cadeis regla, por regla y <laughs> Eta horra zure, meter el de en la llaga, bai, eh? Bai, eta horrel pentsatu ganuen, ba igual hile bete oso bat landu gen ezakela hilekoaren gaiarekin, porque Medigaz, mundu guztia, bueno, emakume guztia daukagu iikoa eta eta izatea ondinoa ingaitagu eta lehenengo gauza izan zen argazki hori atera eta deustu argazkiarekin bete eta olako esaldiak nazka ematen dizu harreman e, seksualak izaten dituzu iikoa ja, daukasun ea da? da? olako gauzak eta gero antolatu genuen maiatza gorria mundu guztia pentsatzen zuela <laughs> maiatzaren batarekin erlazioa zeukala eta gorrekin jolaztu genuen ere Eta gure maia txas zen. Eta antolatu genuen ba, dantza, dantza, pues eso, del bien, redorrela, entzaden es una, ona dela hilekoaren mina eta gero argazki lehiaketa bat, eta eta bai, baso. argazki erakuz, oza sea, eh, antolatu, bai, erakuzketa bat ez? Eta Lineroko gu, arekin... Egin dako artelaren... Hori ez genuen esan, zoi esan genuen hilekoaren inguruko <coughs> artelan erakusketa, erakusketa egongo gozela. Egon zen Egon zele. Eta gu egon ginen ba iakurtzozoa <laughs> tramando eta gure hilekoa guardetzen eta kuadroak egiten. Eta ba, izan zen oso oso esperientzia polita. Gure txako, izan zen kriston jabekuntza prozesua. Ikasi genuen pillo bat... E... O sea, bileretan itzegiten genuen. O eskenean, sea, guretzako ere pare eta feminismo horokorrean eraskotan esaten dela pertsonala politikoa dela eta zer da ilekoa baino pertsonala da ez dago. Eta eskenean, ba, gure artean komentatzen, ahi, ilekoa jaitzitza, bian, porfin ez positibizatzea hori hainbeste eta izan zen oso polita. Eta gero, ah, nik ez daukata inbeste ileko, ba. Hau no, <laughs> Eta... Gero bakoitzaren pederadak ez zermar gozten zuen bakoitzak eta hor joan ginen pilatzen eta gure super argazki eraku, erakuzketa erakuzketa erakuzketa eta benetan zu dela kuadro oso oso politak. Bai, deur egin genuen eta sarreran atzeko partean bai, eta egin genuen alu erraldoi bat sartzeko. Eta <laughs> alutik jauzten ziren telagorriak, orduan pasatu garzinen telagorrietatik. <laughs> Eh, Erakuzketa sartzeko, eta horba... Ja, jende asko zen sartu, lehenengo... Ba, joaino entro, haki guela hierro, <risa> eh, horrelako gauzak... Baina, bueno, bebaileagun zen jendea... Osa, jendeak bebaiflipatu zuen, onerako bebaipio bat, eh? Ta jendeak esaten sigun, joe, eta... Saltzen dira, benetan, ni nahi duko arrorioz, joe, que nos financimos con la regla, <risa> esto ya será nomás. <risa> jo, nesalgo <risa> zen? Baina... baina jo, nes que... que benetan zeudela marraski batzuk, super, super guapa. Gero erakusketa berdinara bilidu gure e, duztuko jaietan, plazan jarrita, eta igual egia da hori izan dela sok eien sortu duen ekintza, eta guretzako era politena. Horrelako ekintzeka eskenean, o sea, salantxa, eh? ez dakite hurbileko jentearen heltzea laguntzen duzu, egin, bueno, uste duzu ere, es? gure, igual, geto tikat, edo, ez dakit, igual erakusketarena eskenean esan duzu, baina herriko publiko murriztu bat, baina, bueno, hori, ba, deustuen papelatzen duzunean, edo egiten baitu zuertik pintatak hmm. edo, du, uste duzu jendearen, es, kontsientzia hori astintzea lortzen duzu zerbait. Hombre, eta, batez ere, ierokoaren gaia, bizibilizatzea, es, eh? ematen du etzeko zer dela, eta, jo, ez dakit, hori o sea, bizibilizatzea, bakarrik nik uste aurrera pausu, <coughs> superandia dela. Kontsientzaka astindu, segura astindu ditu, bera. horretarako, gara. Adibidez, eh, Jarri genituenean hiekoaren argazkearen kartelak deuztu osotik eikaztolako ama komentatzen zuten, ez? Osea, etorrizitzaik egunpare bat amaia. E da. dago mundu goztia galdetzen, ze hostia direngar dazki hoiek. Orduan, maigia da igual jendeak ez eki, ela, eta beti errezagoa dela eragitea inguru horretan, ez? Geto horretan, baina gure inguruan ere, izan zen zerbait, bueno, ondino da zerbait, keda pablar Kera, mundu goztia itzagiten du, eta jo, ni geratzen naiz igual potea hartzen jendea hor zela, eta, edo, ostia, pues, irakurri dut idatzi duzuan, eta joko adorak ikusi hostean, pues, no, ya, pensau, edo, eta, ez, galderak ez, zelan margoztu duzue, baina, tan tanpasarekin, edo, baina gorde duzue hilekoa, baina non gorde duzu eta, eta, osea, galdera, pues, ez dakit, pues, hilekoarean ningura, nik dugu gugurukoak, ez dakit, nik uste dut, zerbait, mm. <laughs> eragin bai, eragin dugu gula, bueno, hori pentsatu nahi dugu, esan. Bueno, gaionekin lotuta esan duzu bueno, ze, zeinen gana heldu edo ez heldu, eta azkenean baita ere e, borroka tresna, edo salaketa tresna bat izatea zain azkenean e, pare izan da, edo da bizitza blertxeko na bat, edo esan duzu ere auto e, formakuntza, eta jabetxe na bat. E, zein eragin izan du zuengan, bosturte hauetako ibilbideak, eta inguruko emakumengan, eta gizoneskoengan. <laughs> Jo, ba, ez dakit niri pertsonalki, osea, paren egotea, prr, a ber, ez dakit esan bizitza aldatu didala, baina bai ikusten duala bizitza beste perspektiba batekin, ikasi dut pilo bat, eta ez dakit, et, baina beste neskengan, baina ikustu dut deustun batez ere neska gaztetsu aterreferente bat garela, ez? Mm. Bai. Ez dan dut ere, ez dakit azkenan esperientziatik abiatzen garela ez, gu ez dugu zoi mil, baren militatzen beste eragile batzu eta militatzen dugu ere orduan eragina edo ez dakit, oza gu bai egunerokotasunean aldatzen dela eta ikasten dugu lapile batze da ikasketa prozesueten gabea eta igual ba Pre prestatzen ditugunean tailer berriak edo baiekorrena edo gutegia edo ez dakitze ba askenean ikasten duzu ez baina inguruan badibidez dekalogo bat sortu genuen taldeen funtzionamendua pare, parekideagoa izateko edo zelan funtzionatu duen talde bat egin genuen eta horren beharraz onmatu genuen beste eragile batzuetan bat, geon delako. Orduan deustuko eragile guztiekin egin genuen inkesta bat, inkestarren ondorioak batu, ero vuelta dekalogoa sortu eta talde askotan ja dekaloguan martzan jarri dut, orduan, guren guruko neska eta mutil askok militatzen dutenak behintzat badaukate euskarri feminista bat edo euskarri bat, fem, beraien taldea feminista, feminista guai, zateko, guai zateko, edo mm. egari zango dugu, ere anai badu zuen horretan gau, ez, mendik diastera <laughs> badaukagu, ja pasan urtean ibi ginen, ez, buruan eta orten ja badaukagu gure lehenengo eta hierra, gure no, no, hierrateko gainera jendeak antolatuta, badagoelako... Irratiko neskak. Ba. Bueno, neskak bakarrik ez, eh? Badoe, bueno, badoe, gizona, baina, badoe, baina baina... Bueno, o sea, eh, irratiko jendeak antolatuta, irratiko jendeak beharra ikusi duelako. Eta, mm. bueno, momentuz, el buroetako bat da gure ere sortzea. Ez bakarrik, bai gure barne funtsionamentuaren eta... baita ere, claro, komunikazio proiektu bat... Eh, Osa, o proiekt, komunikazio proiektu bat engaudelako eta, karo, azkenean guke mm. transmititzen duguna ere... Ba bueno, euki bar duela, es la ba. falta de eh, bueno, edo, form, edo forma edo sensibilizazioa bera, esaten ditugun eso tiene tuvo ganaltzen direlako Vai. eta gure helburua bada gizartea elaldatzea ba. Ah, ba egin desakegu troeke. Bai, bueno, ba, tira tira ba, hartu ditugu beste, beste medio batzuen dekalogoak eta bueno, hor oinarri bezala baina azkenean guk asanbladan erabakiko dugu, zeintzuk izango diren gure konpromisoak eta... Gurea da dageiago taldea Funciono. bileren, da, bileren funtzionamendua, edo lanen banak eta horrek atua izateko, edo publikoari begirako lanak beti azkenean mutilek egiten dituztelea ez, ba, hori... Bai, ba, gauza biek lantzen ditu goien bat. Bai, no. ba, gombidotu eta zaudete oza, no. Atorzean, eh, <laughs> Eskerrik asko. Eh, bueno, arroera jarretuko dugu, nik aldeetuko nizueen a berrezeo zer daki zuen, ez claro, e, guk begitatu dugu ja, baina hori komunikazio proiektu baten izatean bueno, azelan e, zelan tratatu adibidez, ez lehen esan dugu eraso sexista baten aurrean e, bueno, beti gai gai sensibleak dira zelan tratatu, askenean ikusten dugu medio konbentzionaletan, asko fribolizatzen dela eh? zelan e, tratatzen diren gai hauek, eda gutxenes igual komentatu aldi guzu, zelan ez diren tratatu behar edo zelan tratatu behar diren Nik uste dut, morbo bezala ez direla tratatu behar. Bai, azkotan... asko da gorren inguruan. Osa, sensazionalismo hori... Eta nik uste dut, edo, igual, adibidez, orain Bilbon, orain dela gitzi gertatutako erailketa bategon zela, eta mundu guztia zegoela Antena 3, eta oie danak, eta azkenean protagonismoa emoten diote gizonari, yes. erasotzaiari. Eta nor da honen protagonista, violentzia hori pairatzen duena ez? Eta azkenean, igual ez dela zoik... E, eraso hori salatu behar, baina baita ere salatu behar da, eraso strukturala dela, eta emakume hori erasotua izan dela momentu horretan, baina eraso estrukturala dela. Eta eraso hori horrez gain, oza, dinot, kolpeak edo erailketaz gain, badaude milaka eraso gehiago egunero ez ditugunak aipatzen, baina aipatu beharko zirela ez. Ba, txosnetan, parrandan emoten direnak, edo... Edo bertan, edo... edo tabernan potu bat hart. Edosko lan, bai, ba, errazio pertsonal guztietan Buskir azkenean, barrenatuta e, ditugun. Eta zoritzarretz horren inguruan, ba, ez da inoizaz, eresaten, ez? Bueno, agu saiatuko gara, <laughs> ez, ba, bueno, ez beti e, positiboa da, horrelako gaiak lan txendituen jendea, ezagutxa, ba, bueno, guk ere bene, ba, hau, tresna, irratia den tresnau, ba, hai, eskaintzeko ez da, eta zuei, kasuanetan, ba, baki zuen nahi ba, hemen gaudela gau, gai guzti buruz abai buruzitxegiteko. Bueno, eta, esan dugu, hori, e, e, azkenengo bueno, urte, bosgarren urte urrenera eta egitarra urra salto gina horretik ba, horrela daukagun azken galderatxo bat gaur bertan, 1000 e, mairuko urriaren ogeita sortzian, argazki bat ateras gero, zelan ikusten duzuenean emakumen egoera deustuko osoan, Bilbon, Euskal Herrian, duan, Eh, ez dakit, eh, irakurketa bat egingo nukeo sotasunean, ez? Eh, ez dakit, eh, sistema kapitalista eta patriarkal honetan eh, emakumeak gugara sektorerik kaltetuen bat eta orain kapitalismoaren krisi honekin Aregeiago ez, nola dauden banatuta, lana nola dagoen banatuta, lan produktiboak eta erreproduktiboak banatuta dauden moduagatik, e, ba, soldatak bera doaz, enplegu politiketan murriztu egiten da, enplegu asuntzitu egiten da, eta, ba, langilea zapalduta dago, baina emakume langileak are aregutziago ez, horregatik feministok esaten du, mo, feminista. O sea, ezaten dugu eh, precarietateak emakume aurpegia dago, daukala. Baina, jo oso eskorra, izan nahi, izan nahi, igual. Hortik eh, beba, ialde positibo bate atera behar da. Eh, borrokan gaude, emakume zarehak egiten eh, gaude. Eta, lortuko dugu. Ez? Ez da Bai? No, like. Zugu uste? Vale, eta, e, igual... Bueno, azken erakutxiko dugu, ez, igual lehen, botatzeko, hemenik nik, zelan urbildu parera, ez, urbildu nahi duten neskeke edo, ba, deustukoak izan, egual, ez, edo, beste leku batekoak, baina, bueno, norbaitek igual hurbildu nahi du, azken erakutxiko dugu hori, eta igual sartuko gara purba hauetan, gaur bertan hasi direla, eta berriro ezkerrik asko benegoetan gaitik, ze, bueno, lehen gota hierra, edo, galdu, galdu zuzue, benegoetan gaitik, eta, bueno, ba, euri, gaur bertan, feminismoan hasi, esi, hazi, bueno, taierragu, e, arratzaldeko sortzietan izan da, mule erren, igual kontatu nahi diguzue, egitarra e, e, bozoan, ondiren gauzak, ze, bueno, zer se, itsegingo den, eta ze erakusketa egongo diren. Lau astetan banatu dugu jardunan lia, e, lehenengo astea dapur bat feminismoa orokorrean, ez? Ba hurbiltzera porbat gaira, bigarrena da feminismoak eta, bueno, mendeetan edo munduan, ez, apur bat historian eta mend, feminismo esberdinak. Gero hirugarrena izango zen feminismoak Euskal Herrian eta laugarrena deustualdean kokatuta, ez? Bai, joan gara igual la ba, curva, o sea, lehengoa izanda oinarrizkoa <coughs> apur bat, ez? Ja, ba feminismora hurbiltzeko eta gero ja gara handitik Mundutik, Euskal Herriira eta ja degustura. Ba hori zuke esan duzu moduan e, gaur izan da feminismoan hasi, ezi, hasi. Ostegun honetan urriako eta Mullerren mulerren zazpiterdietan egongo da ez nino-nina <coughs> dokumentalaren projekzioa eta gero zola saldizo bat, egingo dugu dokumentalaren... Muller dagoela ba Ramónika Jalen. Ramón Kajal Bergotavi, Herriko Tabernaren ondoan berbaisu euskara elkartearean, parean parkatu. <risa> <risa> eh, berbaisu euskara elkarteare ondoan. ondoan. <risa> bai, ondoan, parean da. Ondo kolonjan. Eh, Ramón gogoratu. Eta gero ja eh urrengo astean, Azaroaren 14rara E, borroka feminista mendetan munduan zehar, e, argazki erakuzketa dago da Herriko e, Taberna, nazte osoan zehar, eta azaroaren bostean e, mullerrera etorriko darro zan dreu, eta itxengo dugu, itzengo dugu e, feminism, mugimendu feministaren tendentziei buruz eta e, historiari buruz Mullerren izango da, ez dakita esan dudan, ja. Bai, yes. eta ja azaroaren 14ean, urrengo astean, eh e, Eskutik e, feminismoa Euskal Herrian eh izango dugu Mulerrmbai, bai, erdietan azaroaren 16ean e, euskal Herriko Talde erreferenteen eskutik e, izango dugu e, Gazte lokalean parkatu bai, 12etan, Ondoren Baskaria Herriko Taberna, Ondoren monologoak, eh, monólogos de una vagina. Bai, eta bai. Eta azaroaren 18tik 22 borroka feminista de argazki erakusketa Herriko Tabernan be bai. Eta azaroaren 22an, e, e, borroka feminista de Ustualdean erakusketa gidatua eta eh, gero kafe tertulia bat egingo dugu. Gure ideia hemen da Deustualdean militatu duen, izan dituzten emakume esberdinak biltzea. Eta bueno, orain dela pare bat urte egin genuen esperientzia bat txikiagoa eta urten ja gaude bai. Neiko ba, emakumeak ditu, gordoan, ba. beraiek erabilitako materialak eta ekarriko, ekarriko dituzte eta ditu. bueno, dago, eta hori, ba, esperientzia konpartitzeko, eurek egin dutena, gure egiten gabiltzana. Ezen badiruia askotan beraien lana ez dugula ezagutzen, ez galdu dela, baina gu beraien lanaren ondorioak edo, bai, ba, no, ondorio ditugu. Beintzat, beraiek lortutakoa nabaritzen dugu. Bai, eta holan hori ba, generazioen arteko harreman bat eta sare bat, osat, osa, osatzeko bidean be ez? Ze batzuetan hori ematen du generazio desberdinak direnez, eh, kontaktu hori galdu dugula eta ba Hume apropoz da Orain dela bihazte justo, hemen egon ziren, e, bueno, e, Pakistan etiketorritako emakume bat, feminismo islamiko eburuzitxe gitaratorri zena, eta esaten zuen, ahien e, galera undinetako bat, eta orain lortu behar zuten, hazen irurogei tamarlarogei garren amarkadako emakumeke egin dako borroka, gaur egun berreskuratzea, porque segolako guztiz galduta. Eta nahi e, zut, behar zutela, orain e, lan hori egin, egoera e, asko kertu du omen da, handikona. Jo, ba, Baselako egitara oparoa ez ez da lan makala izan. Faltada. Illa bete oso. Azaroaren ogeta bian, jaya deko gula bebai. Osea, ya... Emenestago ze kartel beresia gengo dugu ere. Kartel beresia dugu. Paredizu feminista lortzeko, izango da jaya. Paredizu. Paredizu. Eta errikoan gengo dugu. Eta, jai... Ba, idanago miratuak zaudet, ezak, urbildu eta... Jardun aldietara bebai... E, oza, ba, eba, eza jatuko gara pasatzen, eta... Urbildu zaitzeste... Eta, jo, ba... Segitaste. Ba, benentan ez, ja, bat prestatzea, ez da... Ez da herresa, eta... Bueno, baina merezidu ez, bos garen ortu errenak... Ja, ba. Oso baai. posi gaude... Baai. Oso, baai. Oi, eta oso motivatuak aia jendea urbiltzen den, eta... Eta zelan ateratzen Karose. den dara, beh... Ba. Gua emozionatzen gara pillo bat, ez gara... Desborde, desborde, no, desborde creativo. Desborde creativo, emozionatzen gara pillo bat, non se que, eta jode, ba, jende urbiltza eta ikusiko dora. Horito o sea, Smith, Smith itxenda. Indarra, <risa> joela, nabaritxenda, ez da, baita, seren, bueno, iabeteko gai jardunaldiak egiteko, maire gonbe arda gogoak eta indarra, eta, bueno, hori gora joango dela, ba, jardunaldiak in, Eta, eta, bueno. igual, dugune, igual, esan tuzu, eta igual, izteko, ez esan duguna, igual askenitz batzuk izan egin eta igual hori ez, gombi dapemat, edo zelan jende aurbilda eta jardun aldi hau eta zain, oso momentua proposadora hain, pare erengan aurbildzeko. Baina, bueno, bestela se, besta medio daude, edo zuekin arremonetan jartzeko. E, gure, bilera dira, saspiterdi, oztegunetan, saspiterdietan beti biltzen gara, e, txori dendan. Deoztuko gazte lokalean jana. dagoen, uh -huh. lokal txiki horretan. Eta emakumea gaztea eta feminista basara, ba, ospergon Eta bestela gure e-maila da deustuparekiderantzabilduagmail.com eta Facebooka badaukagu ere. Eta Twitterra bebai. Ah, bai, eta Twitterra. Benatearik dekogu, estamuz alamoda. Jo, ba, ba, gure partetik ezkerrik asko, gurekin egaitak ba, gaitik, eh, sorionak, bosgarren urturen agaitik, eta bueno, ba, aurrera lanarekin. Eskerri eskerri kasko. Kasko. Eta, bueno, orain, segidan jarraituko dugu, el eh, Kelon, Santurtzin, Ospatuko Diren Jardunaldi Telefono se ringo dugu Elkarrizketa Chobalt Zeren, bueno, Asamblea en Majara Seneskutik, ba, jardu, Jardunaldi en Majarak eh, Antolatu dituzte, eh, Ostiral Eta, larunbat, honetarako Eta, bueno, a ver, zer egingo duten Eta, notu diren Asamblea Majara Zoriek, queda bueno, zerekin aurkituko, Zere aurkituko dugu, La Kelola bagara Esan dugun dugu bezala badaukago telefonoaren bestaldean aldean eh herrengo e, antolatu duten jardunaldieak eh be, ba ber egiteko ba egon den nes, neska bat eta eta bueno, ba, zer, bueno ez daki tondo entzuten duzun eh ahotsan iraotsa bai bai bai, bai ba, eta, ba, guzuri, ere, ondo entzuten zaitugu eta hori. Bai. Ba, buruan esan dudan bezala, eh, batean eta bietan, eh, sin da, egun batean bai. eta bietan, ezta. Bai, bueno, liku bat eta zapatu. Bai, santtxiko astechean ba antolatuta daude genero inguruko jardunaldiak eta bueno, asamblea de majaras en dago sinatuta, baina bueno, se se aurkituko dugu lehenengo, ba konta eguzu se aurkituko dugun pizka bat ma niardonaldi hauetan Ba, bueno, ba, ba, ba, esan berra daukates birela general, esa general in inguruan eh lehenengosta bai atairra izango da, baino zapatuan egongo dena ez da izango generalen general inguruan izango da erotasunaren inguruan. Baina, uh -huh. bueno, bai, generalarekin lotura Ba, beno, lehen baino lehen, hori, ba, esatea, bueno, zuk esan duzun bezala, egitara guai patu nahiko nuke, eta azteko, hori, ba, esan duzun bezala, lakilogaztetxean izango direla, eta asamblea de Majerrezko Olectiboaren eskutik, ba, izango du aukera gozatzeko, eh, ez da, bai da, taia errauek gozatzeko aukera, ez? E, beno, hori, ba, hori, aztegurumentarako aguantolatuta, eta osasun mentalari buruzitxe ingo dugu pizkagat. E, barikuan, azteko, azaren lehenan, e, ba, arrastiko zeiretan, e, izango dego lehenengo ditzaldita hierra eta leloa da mujeri lokura, malestar psikiko y opresión de género. Eta beno, tituluak adierazten duen bezala, emakumetara eta zunari buruz itxe ingo dugu. Ezan Ez, te... behar dutez direla itsaldeak izango. Zer, bueno, irakurtzen den bezala, ez tabea taierrak izango dira. Uhum. No, ba, alde batetik ez tabea da sortu, ba, koitzak pensatzen duen, ahi erazide zan, ta, bestetik, ba, taierrak, ze dinamikekin, edo o, kasu praktikoekin, eta hau ba, denanpizka ikusteko, eta elkar lan ean zerbait pozitibo ba, konpartitzeko, ez? Oso, ba, irakinko harrak izaten dira, normalean tailerrak eta, bueno, ba, horrela ba, egingo dugu. Beno, ba, horrela egingo um, E, Pizkabat, ba, kontatuko dut zergatia, eh? zergatik egiten dugun, ezta, e, eta jarr bat emagume, eta erotasunaren inguruan. Mm -hmm. Ba, beno, ba, azteko, ba, alde batetik, e, gure ustez emakumeuk bitidanik, estigmatizatuta egon gara, eta estigma horrek gure bizitzan azkenian eragin handia, eta negatiboa izan da, eta ba, adibidez gure autonomia gratzerakuan, edo autoestima sakantzerakuan, edo personalibre edo uzarta izaterakuan, Ba ba beti es stigma hori ba eragintzen negatibo ba, ta txartandia eiten. Ba adibide gisa dekogu histerika eta Ta nola estigma sitzatzen gaitu, eh ero bat bezala edo saurginak garelaesamoldearekin, nola emakumero ta gaizto bezala tratatzen gaituzte eta beno ba dekogu adibidea ja, jarraitzeko, es, baino Baina, beno, ba, pizkagat hori ez daia ja, eta ja, erronetan errelaetatea hauek aztartuko dira eta onen inguruan itse ingo dugu. Behintzat, bat, txartotra txatzen gaituen ezamoldek dezegin dezagun, eh? Pizkagat hori nahi da, da. Gero jarraitzeko zapatuan, azadearen bian, arrastiko zespiretan jarraituko dugu eta bestizkagat aier bat e, e, izango dugu. Hauen titula izango da, grupoz da poio, momentoz de paniko eangustia, eta, beno, ba, Barikuan bezala ez da bat izango. <risa> ba, eta zergatia saltzeko, ba, nire zureste zapatuan tratatuko dugun gaia ez da fasia, soilik bi orduko aktibitate bat izateko, ez? E, eta saltzeko lain ba, ez da ez da fasilla. E, gaia utratatzeko ni zureste jaio asko asko genituzke, baina beno labur bilduz el garrantzia, suntaldengarrantzia, osea, sunmentalarekin lotutako garaik kritikoetan aztertuko, aztertu nahi, nahi, nahi genuke. Uh -huh. ez, gure artean kasuan nah. hitz izango ditugu, guztiok no, norbaitek bere bizitzan garaik pasatzen duela eta berotasun mentala asuntziten ba, joaten da edo gaizotzen. Eta, bueno, baliteke garaia motza izan edo aldrebez baliteke garaia luzea izan eta osasun mentala asuntzitzen eta gaizotzen joan eta bueno, alternatibak, jende arteak edo gizarteak arteak psikiatraren era joatea gomendatzen digu, eta psikiatrak piluak emango izkigu, eta horrela, ba, industria farmazutika ba, beratza izaten jarraituko du, ez? Eta azkenian gure ustez, ba, medikuntza traizionalak ez gaitu kontuan hartuko, diru ebonio esterikasagarelako, beraz, alternatiba daude, ladirazin nahi dugu. Hau da, e, ba, gure eragindako, Eitu etaginkorra izan daitekela e, aztimamarrraxea, ez eta eta beno pixka bat da beste zergati bat da, da borrokaren alderdia hauek gure ustez, ba, batzutan edo, edo beti baztertuta hodelako ez eta osasun mentalarekin lotutako problemak baiaia beti psikiatrian bukatzen direlaako. eta bueno, gure ustez ba, hori e, esan, esan dudan abest aukerak daude eta adibidez. Haukera bat elkarlanerako taldeak edo bat bestaldeak dira, eta, bueno, e, horren inguruan e, estabeidatu eta gauzak nahi ditugu, ez? E, bakarlare, bueno, gero, jardunaleak bukatzeko konsertuak antolatuko ditugu, eta antolatuta daude bakarlare paru batzu, e, bate izango da Mikaela Piton eta bestea gehan pizkaz ba, izango da sorpresa. Eta, gero, puro luago taldea joko ingo du, eta jarriko dugu bi euro bi euro tan sarrera ba garraioak da dana betetzeko sabe nota egongo dira pintzoak afaltzeko eta paillada bukatuko dira zapatu gabean jardunaldiak eta hori piska bat la sambla de Majaraz kolektiboak etortzen da batxuanatik eta piska bat osasun mentala mere ninguruan babestaldea ke itendituste do ba estaba ida tallerra ke salde dituzte. Orduan ez da ez da izango Baiz. normalean Entzuten dugun ba estabaida buruz edo izango da ez dago espertorik Ez izango dira zuen ba, artean edo bueno jaten den jende artean estabaidak eta bueno eh, tema wen buen inguruan, bai, sí. baina baina ez da izango auriketa pertsona bat enchutea, está? Es. Eez ez da izango hori baizlari bat eta guztikan entzuten, ze ba hori osa beraien usten ez dakieta gean ba esperto ez, ez, bat bi egongo dira eta talaldean barzelonan daude lane egiten eta ezdaki baino baino bera, bera, bere beraien ideia hori da ez dana konpartititza eta eztabaidatzen ba hori ba ideiaga garatzea eta seo zerra ateratzea positibo, konpartitzeko eta gauzak egiteko dinamikoa izango da. Eta izen burua jardunaldi majarak? Bai, se dira majarak. <risa> Osea, eskenean da, la asamblea de majaras eta asamblea de majaras eta... Bai, ba, izena horrela sortu zen, izena, eh? Eta, ba jardunaldi majarak izango dira. <risa> bueno, ba... Ez daukasen, Zurik. <risa> A ver, sorteada pisca pisca bat zarata, baina bueno, eh, orduan izango dira Bariku eta zapatoenetan, bat eta bien, eh Ostiralean Barikuan, seir, arratsaldeko 6 eh, eh, larun batean el larunbatean arratsaldeko 7 hasiko da, hasiko dira, Espeetan. bueno, hasikoda estabea de tierra eta eta dena doainik izango da, kontzertuak izango xinik, está. Horida. Bueno, va. Ba... Bueno, va. Ba. Hori, nahi duena, hor ba, dago bestegoan bidapen bat, e, bai Arduan aldipolit batzuk ikusteko, eta zo eser esan nahi gehiago geitu nahi baduzu? Zizkermila, Ez, behar hori gure ikuntatzea gatik eta eta egongo gara ba, gauzak egiten, ta, eta hori itxaldi eta yerrak ezkabai eta yerrak egiten, eta konzertuak egiten, jende animatu nahi nahi nuke, ba, etortzera, etortzera eta, eta jazta. Ondo, no, o sea, no. Bueno, es vale, que ricas vale, De ya archa a que tal, gara. Vale, eh. Agur, va, eta lastera agenda puntuekin izango gara hemen eta beste honekin bat datorren bueno, ba, ba agenda puntu batzuekin egon gara eta bueno, zorionak zarautzko putxuzulo amets fabrikariz putxuzulo gaztetxariz ortsigarren urte urrena betetzen badu bimila eta mairu, honetan <risa> ai patro la tira ez azukator kalea berekurato está honetan ba bueno hasiko gara urria 30 asteazkenean hasten baita e, gitaragua eta bueno baratzaldeko 7etan putxupote inaugurazioa horenostian putzuzulo berria ikusteko aukera. Vale, ba, bueno, e, gaztetxe a horretan dago eta aukera izango da gaztetxe garrte ikusteko arratsaldeko zazpietan putsu botaarekin. Eta azroak bat ostilala, ordubietan herri bakari veganua e, arrattzaldeko bostetan kalejira eta jolasak eta hamarterdietan kontzertua, humus eta sesuma taldeekin eta die isikara esango dugu humus, Marrok kirratxaioan egon dagoela, eta bueno, ba, baita izalbeltzen jugo egin duesta, e, Marroken jaialdian, ba, hilore erratia, eren eskutik. Bai, ba. Eta azaroa kiru igandea, sarratzalteko saspietan, bakarrizketa saioa izango da, eta, bueno, ba, hortik aurrerako gitarraboa, e, hauek ere, bueno, oso hortzigarren urte urrenean, hilabete oso prestatu dute, ba, bueno, ba, azte-zazte igual, e, gogoratzen joango gara. Baina, bueno, esatea guretzako ere... Gaztetxe urbilla dela, ba, bertan, badagoelako beste errati bat, no? Arraio erratia Arraio erratia ba... Eta arebere urte muga ah, izango da ia, ia. Bai, bai, eta hori da, gaztetxe da Eta gutxi da ziren Bertako emisio egiten, eta bueno Aberaie ere sorionak e, Bueno, bezarkala berogat mendike Bilboko erratitik, eta ba, Animo guztiak, goza desatela Sortzi garren urte urren honekin eta <tose> Eta askar errepasua egingo dugu saioan zehar esan ditugun badeietara deietara e, gogorazten dut ibertrolaren ibertrolaren aurkako epaia eta manifa urriak hogeita marrean e, arratsaldeko lauretan izango da herri e, paiketa hori eta arratsaldeko sortxietan abiatuko da manifa plaza Biri, Biri biletik iberdrolaraino. ino Ero, ere pare taldearen ba urte horrena eh ospatzeko ba aste honetan urriego 28an feminismo asi esi asi tailerra, eso eh, arrasaldeko 8 eh, Mulerren, haiek esan dute non xegoen. Sego, bai, Ramonika Jalcarre kalean 42garren zenbakian, Deustuko Errekotagarren parean eta horriak hogeita an Ez niño niña, dokumentalaren proieksioa eta zola zaldia ere mulen areto horretan. E, hori izan dira batzuk eta beste batzuk, ba, e, zailoa amaitu dugun elkarrizketan ba, horrekin, Jarlaldi majar, Majara horiek, barikuan eta zapatuan, e, lakelo gaztetxean, santurtzin, eta, bueno, dira, mujeri lokura, malestar zikiko jopresion de género eta beste estabetaren bat, los grupos de apoyo en momentos de paniko ean guztia. Eta kontsertuak. Hori hori izan da, ba, o sea, gorka saioan itxegin ditugun temak gutxi gora bera, eta bueno, txiki hori, aste ba, honetan badago zer egitea. Ba. Bai, bai beti ez, badakigu gainera bilo baten, bueno, euskal erguen baina bilo baten, ba, eta bilo eta inguruan, ba, bueno, beti ez mugimendo ondia. Eh, Esan desakegu eskaintza kultural eta politikoa ondia ez, beti ba, bueno, itxaldiak, formakuntxarako aproposak, baien eta barberaz. Mm -hmm. Bueno, ba, dakizue, eserregin, eta bestela, etxean maizaldete, badakizue eserrentzun, FM-ko honda saspipuntu goztean, ba, irola erratia. Mm -hmm. Eta esanko dugu, es, e, garrasika esan dugun bezala, bederetxeteatik amarterdiak bitartean, baina errepik apena, kurrengo egunetan, oizeko amarretatik, amaik aterdiak bitartean, beraz, gauza, beraz, teazken eta hostiraleko irratxaioekin, ba, hostegun eta zapatuetan, Hizuko amarratatik kamaik aterritara Garrasikaren errepikapena. Eta badakizue hemen ez dugun zerbait kontatun nahi baduzue. Ba, gure ideia da hemen hori posible egitea. Eta badakizue ba, saioarekin eh, ba, laguntza edo saioa zuek egitea ben, nahi baduzue. Ba, bidali mesua irola sindominio.net elbidera edo garrasika.info abildua gmail elbidera. Bueno, ba, Garrasika, Astete Garrasika eta bueno, va ba, esker milla gurekin egoteagitik, uh -huh. eskerrak ere egon bidatu e, Jator OEI zen ba, egin dute oso ondo. Bai. Eta beti eskertzen dugu, eh, es, animo hoiekin ba gure gan horbiltza Astepolita izan eta badakizue sintonia sintonia satu FMco 1.7 hasta. Gabón. Gabón.